Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Hadi ila siratil mustaqim الذي جعل لنا عبره في آبائنا الاولين وجعل لنا اسوه في الانبياء والمرسلين واشهد واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmit amma ba'd Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Yang menjauhkan kami darimu Allahumma amin Para pendengar setia radio dakwah islamiyah dimanapun anda berada Cinta, rida dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Malam hari ini, insyaallah kita akan membahas kisah Nabi Hud Alaihis Salam. Dan sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Hud Alaihis Salam, ada baiknya kalau disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Yang memuat tentang kisah Nabi Hud Alaihis Salaam. Barangkali ada yang mau mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama-tama adalah di surat Al-A'raf, Al-A'raf ayat nomor 65 sampai 72. Yang berikutnya adalah di dalam surat Hud ayat nomor 50 sampai 60. Yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 31 sampai 41. Yang berikutnya lagi adalah di dalam surat Ash-Shu'ara, Ash-Shu'ara, 123 sampai 140. Yang berikutnya adalah di dalam surat Fusilat, ayat 15 dan 16. Yang berikutnya di dalam surat Al-Ahqaf Al-Ahqaf Ayat 21 sampai 25 Yang berikutnya di dalam surat Az-Zariyat Ayat nomor 41 dan 42 Yang berikutnya adalah di dalam surat An-Najm 50 sampai 55 Yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Qamar Ayat 18 sampai 22 Yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Haqqah Ayat 6 sampai 8 dan yang berikutnya lagi adalah di dalam surat Al-Fajr. Ayat nomor 6 sampai 14. Itu diantara ayat-ayat yang mengkisahkan tentang Nabiullah Hud alaihis salam yang Allah juga Menurunkan satu surat yang diberi nama surat Hud alihissalam Para pendengar setia Radio Da'wah Islamiyah dimanapun anda berada Cinta, rida dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang ku cintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala mari kita masuk pada kisah Nabi Hud alaihi salam ketika itu di jazirah arabia ada sebuah kaum yang dikenal dengan kaum A 'ad mereka tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Ahqaf Jadi tempat mereka tinggal itu disebut dengan Al-Ahqaf Yaitu uh, gunung batu yang terletak di negeri Yaman Gunung batu yang terletak di negeri Yaman Mereka adalah kaum yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi nikmat yang sangat banyak dan kebaikan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kekuatan pada badan mereka, pada jasad mereka sehingga mereka mampu membuat istana-istana yang besar, yang mewah, yang megah dan juga sawah ladang, kebun yang sangat indah mereka menanam di bumi yang indah itu berbagai macam tanaman dan mereka benar-benar merasakan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu ada mata air, mata air Ada sumur, sumur Ada pohon, pohon Ada kebun, taman Yang sangat indah Nikmat Allah diberikan kepada mereka begitu banyak Dan terus menerus Allah memberikan kepada mereka, kepada kaum ad itu Pemberian-pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari uh, yang ada di alam semesta ini Itu adalah kaum ad Mereka mendapat nikmat yang demikian hebat dan luar biasa Mendapat anugerah yang terus menerus Namun ternyata mereka itu kafir kepada Allah Mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka menyembah berhala-berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bersujud kepada berhala-berhala itu Mereka mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala itu Berdoa meminta-minta kepada berhala-berhala itu Dan bahkan berkorban menyembeli untuk berhala-berhala itu tidak cukup dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan itu dan kekufuran. Bahkan mereka sombong di muka bumi. Mereka sombong. Mereka dolim. Mereka lalim. Mereka mendolimi manusia, mendolimi kaum lemah. Mereka memakan hak-hak fakir miskin. Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya kepada umat manusia Allah mengutus kepada mereka para nabi dan para rasul untuk menunjuki untuk membawa kepada jalan kebaikan jalan yang lurus. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka kaum ad seorang nabi yang bernama Nabi Hud alihissalam. Nabi Hud alihissalam berdakwah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Agar supaya mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Yang tidak memberi manfaat. Dan tidak bisa mendatangkan madorat. Bahkan mereka sendiri adalah bermadorat. Nabi Hud berdakwah. Ternyata jawaban mereka tiada lain. Hanyalah mendustakan. Mereka tidak percaya Mereka menyelisihi Nabi Hud Dan bahkan mereka menuduh Nabi Hud Sebagai orang yang bodoh Walaupun demikian Nabi Hud berdakwah terus-terus dalam dakwahnya Memperingatkan mereka Daripada akibat Menyalahi aturan-aturan Allah Daripada bermaksiat kepada Allah, Nabi Hud menakut-nakuti mereka dari azab dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya, Nabi Hud mengiming-iming mereka, memotivasi mereka dengan syurga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka benar-benar konsisten dan istiqamah Mengerjakan perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Namun apa mau dikata Mereka terus menerus dalam kesombongannya Mereka menghina Mereka melecehkan Mereka mengolok-olok Nabi Hud alihi salam. Mereka mengatakan inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhannuka minal kadhibi Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Hud adalah orang yang bodoh dan sesungguhnya kami menyangka kamu adalah bohong Subhanallah wallahu akbar Nabi Hud alaihi salam dituduh sebagai orang yang bodoh dan dituduh sebagai orang yang bohong Nabi Hu dengan sabar menjawab Ya Qawmi Laisa bisafaha Walakini Rasulun min Rabbil Alamin Ubalighukum risalati Rabbi Wa ana lakum nasihun amin Wahai Qawmku Aku bukanlah orang yang bodoh Akan tetapi aku adalah utusan dari Allah Rabbul Alamin Aku menyampaikan kepadamu risalah-risalah dari Tuhanku Dan aku adalah pemberi nasihat yang bisa dipercaya untuk kamu Nabi, Nuh, Nabi Hud alaihissalam Dengan sabar menjawab pelecehan yang mereka lakukan Nabi Hud tidak meminta apa-apa kepada mereka. Nabi Hud hanya mengharapkan keimanan dan keselamatan mereka. Nabi Hud alaihi salam mengatakan, "Ya kaumku, la as'alukum 'alayhi ajr. In ajriya illa 'ala alladzi fatarani. Afala ta'qilun?" Hai kaumku, Aku tidak minta upah kepadamu daripada dakwahku. Sesungguhnya pahalaku hanya akan diberikan Allah yang telah menciptakan aku. Apakah kamu tidak berfikir? Nabi Hud alaihi salam tidak meminta apa-apa sebagai balasan, sebagai upah dari dakwahnya. Yang diinginkan oleh Nabi Hud adalah kaumnya mengikutinya. Agar supaya beriman dan selamat di dunia dan di akhirat tapi mereka kaum 'ad yang diberi nikmat sangat banyak itu mereka sombong mereka mengatakan lagi inna qulu illa atarak ba'd alhatina bisu mereka menuduh nabi Hud gila Karena mencela Tuhan Tuhan mereka, lalu Tuhan mereka marah, menjadikan Nabi Hud gila. Subhanallah. Jadi mereka mengatakan wahai Hud, kami menyangka kamu itu sudah gila, karena kamu mencaci maki Tuhan kami, maka Tuhan Tuhan kami marah kepadamu, sehingga akalmu sudah berubah sekarang. Nabi Hud dengan sabar menjawab. Inni ushuhidulillah, washuhdu anni bari'um mimmatushrikun min duni, fakiduni jamian, tmalatun dirun. Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah oleh kamu semuanya, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan selain daripada Allah itu. Kemudian. Coba kamu minta kepada Tuhan-Tuhanmu itu, aku tidak takut kepada mereka. Kamu minta kepada Tuhan-Tuhanmu itu supaya mencelakakan aku sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Aku tidak percaya kepada patung-patungmu Tuhan-Tuhanmu itu, berhala-berhala itu. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan madhorot, bahkan mereka sendiri adalah madhorot. Coba kamu suruh Tuhan-Tuhanmu itu mencelakakan aku sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Aku tidak percaya, aku tidak takut dengan mereka Kemudian Nabi Hud mengatakan Ini tawakkal tu'alallahi rabbi warabbikum Aku tawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu Nabi Hud terus dalam dakwahnya Beliau meyakini Allah lah penguasa segala-galanya Dan hanya Allah lah yang patut diibadai dan disembah Nabi Hud AS mengingatkan kaum A Tentang nikmat-nikmat Allah Mereka diberi nikmat yang sangat banyak Harta berlimpah Sawah, kebun, istana, sungai-sungai, mata air Dan yang lainnya Nabi Hud mengingatkan Itu nikmat Allah kau harus syukur Nabi Hud mengatakan kepada mereka Atab nuna Bikulli ri'in ayatan ta'batun وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ الَّتِي كُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطْشْتُمْ بَطْشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعِيونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ نَبِهُوتْ menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka Agar mereka bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan taat kepada Nabi Hud. Nabi Hud khawatir kalau mereka tidak bersyukur atas nikmat itu. Mereka terus dalam kekufurannya. Maka Allah akan menimpakan kepada mereka adab yang pedih, adab yang besar. Tapi ternyata mereka tetap saja sombong. Bahkan mereka mengatakan, Man asyadu minna kuah. Siapa yang lebih kuat dari kami Mereka amat sangat sombong dan lalim Kemudian mereka juga merasa berat Kalau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka Bahkan mereka meminta kepada Nabi Hud Kalau kamu benar-benar Nabi Turunkan bencana kepada kami Turunkan balak Qalu aji'dana lina'budallaha wahdah وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَّا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Hi, hi Hoot, apakah kamu datang kepada kami untuk mengajak kami beribadah kepada Allah saja dan kami meninggalkan peribadatan peribadatan nenek moyang kami? Wahai Hud mana janjimu datangkan? Katanya kamu mau nurunkan adab. Tuhanmu mau menurunkan azab. Turunkan sekarang juga azabnya. Kalau kamu memang benar. Akhirnya Nabi Hu tetap mendakwaih mereka. Untuk tauhid. Meninggalkan ajaran nenek moyang. Yang tidak berdasar. enggak berdalil itu. Dan karena mereka mengancam. Mereka mengancam dan meminta. Segera diturunkan azab Allah. Maka. Nabi Hud merespon, "Fantadziru, inni ma'akum minal muntadzirin." Ayo kita sama-sama menunggu dan memperhatikan apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada kita. Nabi Hud mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya, kesesatan dan kesombongan mereka. Nabi Hud memohon pertolongan Allah Nabi Hud mengatakan, "Rabbinsurni pima kazdabun. Wahai Allah, wahai Rabb, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu langsung Allah jawab, "Qala amma qali lil la yusbihunna nadimin." Ya, sebentar lagi pasti akan datang pertolongan kepadamu dan pasti mereka semuanya akan menyesal. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, cinta, rida dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada, terutama kepada adik-adikku yang kucintai dan kusayangi karena Allah, inilah kaum yang dolim, diberi nikmat tidak bersyukur tetap kufur, bahkan sombong dan amat sangat lalim. Sampai pada puncaknya mereka minta diturunkan azab Nabi Hud memohon pertolongan Allah Dan akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Hud dan pengikutnya Dan menghancurkan kaumnya yang dolim serta lalim itu فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah menurunkan kepada mereka Mula-mula awan yang tebal Mereka senang dikira adalah ini bakal turun hujan Nabi Hud memberitahu mereka Awan ini bukan menunjukkan akan turun hujan Tapi awan ini adalah merupakan bala bencana yang kamu minta Sebentar lagi akan turun dan mereka tetap saja tidak percaya Tetap dalam pembangkangannya, kekafirannya dan kesombongannya Akhirnya benar-benar datang Bertiup angin yang sangat keras Angin itu menimpa negeri mereka Angin yang amat sangat keras belum pernah terjadi Belum pernah mereka melihat angin yang seperti itu mereka semua dibawa oleh angin itu bersama binatang-binatang mereka, rumah-rumah mereka, perabot-perabot mereka dan semua yang mereka miliki dihancur leburkan dan benar-benar diporak-porandakan oleh angin dan hujan yang dahsyat itu. Yang terjadi selama sab'a layalin wa tamaniyata ayyam. Tujuh malam, delapan hari berturut-turut. Angin yang sangat hebat. Dan juga disertai hujan. Hancur lebur mereka dan porak-poranda. Karena mereka adalah sombong. Orang-orang kafir dihabisi oleh Allah. Bersama rumah tempat tinggal mereka dan harta mereka. Ini semua adalah balasan bagi orang-orang yang dolim orang-orang yang kafir Nabi Hud alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya orang-orang yang beriman ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada mereka Ketika itu Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya berlindung di sebuah tempat yang subhanallah tidak terkena angin dan hujan itu Sehingga mereka semua selamat Setelah orang-orang kafir dan dolim itu dibinasakan Dan telah selesai adab dari Allah Maka Nabi Hud salam Dan orang-orang yang beriman bersamanya Kembali lagi ke negeri mereka Menyaksikan kehancuran orang-orang kafir dan dolim itu Lalu Nabi Hud salam Dan pengikutnya orang-orang yang beriman Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari kaum yang dolim Para pendengar setia radio dakwah islamiyah dimanapun anda berada Cinta, rida dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada Terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kusayangi dan kucintai karena Allah Demikianlah Allah menjaga, melindungi hamba-Nya, Menolong tentaranya Dan menghancurkan pasukan musuh semuanya Orang-orang yang dolim mendapat balasan dari kedoliman mereka Balasan yang setimpal karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dan inilah ganjaran bagi orang-orang kafir Dan akhir dari orang-orang yang membangkang Inilah akhir kehidupan kaum yang dolim Yang membangkang dan sombong itu Akhir kehidupan mereka adalah kehancuran Kepinasaan dan porak-poranda Sehingga mereka rugi di dunia Dan untuk mereka azab yang pedih di sisi Allah mereka kekal di dalam adab itu Api neraka yang menyala-nyala Dan api neraka tidak akan membakar Kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Sebaliknya orang-orang yang beriman Akhir kehidupan mereka adalah Mereka pasti mendapatkan pertolongan Allah Mendapatkan bantuan dari Allah di dunia sehingga mereka sukses dengan kenikmatan dunia sebagaimana mereka juga sukses dan bahagia serta beruntung dengan kenikmatan yang hakiki di syurga nanti yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya Termasuk hamba-hambanya yang taat lagi beribadah, yang jujur lagi ikhlas, yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua pahala dan juga kepada kedua orang tua kita dan kaum muslimin pahala syurga dan ridhonya serta memandang wajahnya yang maha mulia. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di syurga, bersama-sama para Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Para pendengar setia Radio Da'wah Islamiyah, dimanapun anda berada, cinta, rida, dan kasih sayang Allah SWT, Selalu menyertai anda semuanya Kapan pun dan dimanapun anda berada Terutama kepada adik-adikku yang kucintai dan kusayangi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kisah Nabi Hud alaihi salam Yang tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya Di antara pelajaran itu adalah yang pertama-tama dalam berdakwah hendaklah kita prioritaskan yang nomor satu dakwah kepada tauhid. Sebelum segala sesuatu dakwah tauhid, la ilaha illallah, agar supaya manusia beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sebagaimana Nabi Hud alaihis salam dan para nabi semuanya. Selalu mengatakan kepada kaumnya, Ya kaum ibadul Allah, malakum min ilahin ghairuh wahai kaumku, ibadalah kepada Allah, karena kamu tidak ada tidak punya tuhan yang lain selain Allah, tidak punya tuhan yang hak yang berada diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Taala dan yang diminta Allah memang cuma satu aniyabuduhu wala yusyriku bi syai'a supaya kita beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat tentang prioritas dakwah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faliakun awalama tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah Wahai sahabat mu'ad, hendaklah dakwahmu kepada mereka yang pertama-tama adalah Syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dakwah tauhid dan sunnah Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihi salam adalah hendaklah kita semuanya terutama para dai, para juru dakwah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan. Jangan sekali-kali takut kepada manusia atau yang selain Allah. Sekuat apapun manusia itu jangan takut. Tawakal kepada Allah. Nabi Hud Kaumnya adalah kaum ad yang kuat luar biasa mengancam Nabi Hud dan yang lainnya Nabi Hud tidak takut Nabi Hud mengatakan Ini tawakal tu'alallahi rabbi warabbikum Aku tawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu Tawakal adalah usaha maksimal Lalu kita pasrahkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang beriman adalah orang yang bertawakal Orang yang bertawakal adalah orang yang diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertawakal adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertawakal akan diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia juga dijaga dari syaitan Karena tawakalnya itu Sebagaimana ayat-ayat dan hadit-hadit yang banyak yang maknanya seperti itu. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil pula dari kisah Nabi Hud alaihi salam adalah kisah ini hiburan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan. Kenapa hiburan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah didustakan, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam keburukan dilancarkan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam. Oleh orang-orang yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilancarkan kepada beliau semuanya. Lalu beliau oleh Allah diberitahu tentang kisah-kisah para nabi, Nabi Hud dan yang lain-lainnya. Yang ini merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah kalau kamu dihina, dicaci, difitna, dilecehkan, dituduh macam-macam, jangan kecil hati, itu sudah biasa. Itu adalah sunnatullah, itu adalah hukum Allah, para nabi juga begitu. Nabi Hud semuanya juga begitu. Kemudian diantara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud adalah wajib atas kita semua berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik tidak boleh cinta dan loyal kepada mereka namun kita harus pandai bersikap dalam berdakwah dipakai cara yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh Nabi Hud mengatakan Ini bari ummim matusyrikuna min duny sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan daripada selain Allah itu kemudian diantara kandungan kisah Nabi Hud alaihi salam yang nomor lima adalah orang-orang kafir itu memang selalu meminta segera diturunkan adab orang kafir itu selalu minta segera diturunkan adab Ya ini kerana kesombongan mereka Mesti Kemarin Nabi Nuh gitu Sekarang Nabi Hud Dan terus Nabi begitu semuanya Minta dia segera diturunkan adab Kalau kamu Nabi Kalau kamu benar Tolong turunkan adab sekarang juga Itu sudah biasa Dan akhirnya juga Allah menghukum mereka Sehingga mereka susah di dunia Dan susah di akhirat Kemudian diantara Yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihi salam Adalah Seorang yang berdakwah para da'i Hendaklah dia itu haliman soburun alal jahilin Dia santun dan sabar menghadapi orang-orang bodoh Orang bodoh jangan dibalas dengan bodoh Orang jahil jangan dibalas dengan jahil Orang bodoh dibalas dengan pinter Orang jahil dibalas dengan cerdas Sebagaimana Nabi Hud alaihi salam ketika dituduh oleh orang-orang bodoh itu dengan tuduhan yang macam-macam, diremehkan, dihina, dilecehkan, Nabi Hud alaihi salam dengan sabar dan santun menjawab dan mengarahkan mereka. Inilah jalan dakwah, penuh dengan onak dan duri, membutuhkan kesabaran yang tanpa batas. Di antara kandungan dari kisah Nabi Hud alaihi salam ini pula, hendaklah kita hati-hati dan waspada dari sifat orang-orang kafir seperti sifat sombong dan lalim. Sebagaimana kaumnya Nabi Hud alaihi salam yang sombong dan lalim itu, mereka mengandalkan kekuatan mereka bahkan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Sombong sekali. Orang-orang yang sombong akhirnya adalah binasa dan menyesal. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan tidak akan masuk syurga orang-orang yang sombong. لا يدخل الجنة من كان في قلبه متكال ودرّتين من كِبِير. Tidak akan masuk syurga orang yang di hatinya ada sekecil semut daripada sombong. Akhirat bukan tempatnya orang sombong. Akhirat bukan tempatnya orang-orang yang suka ketinggian di muka bumi. Til akhirah naj'alha lil la yuridun 'uluwam fil ardhi wa fasada wal 'aqibatu Kemudian di antara kandungan kisah ini bahwasanya Orang-orang Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebut dengan orang yang berakal Orang Bahwasannya orang-orang yang pandai Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang kuat materinya dan yang lainnya Kalau semuanya itu tidak disertai dengan iman Maka tidak ada manfaatnya Yaumala la yangfa'umalu wala banun Illa man atallaha biqalbin salim ya, Walaupun mereka kuat Mereka bisa segala-galanya Mereka mampu punya bala tentara Punya harta Kalau tidak ada iman Maka semua itu tidak ada artinya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar setia Radio dakwah islamiyah Dimanapun anda berada Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Hud alihissalam Beserta faedah-faedahnya Semoga bermanfaat Dan semoga bisa disampaikan kepada anak-anak Dan juga kepada anak-anak didik Sehingga manfaatnya semakin menyebar Dan semoga kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya Allahumma amin Wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alih bagi menerima penghantaran 100.5 daripada Baitul Aminor FM, tentunya sangat menarik kerana kita ada kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Abdul Halim Dan kami lanjutkan di sesi pertanyaan. Bagi anda yang ingin bertanya, anda ingin sharing, anda boleh langsung gabungan dengan kami di SMS, di SMS Center di 081 Dan sembari kami tunggu buat anda yang ingin gabungan, kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Dan pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dirahmati oleh Allah SWT Ustadz saya mau tanya Saya selalu hadir di kajian Ustadz pada hari Selasa sore Sekarang kan dipindahkan ke Masjid Anul Jika saya sedang datang bulan apakah saya boleh hadir kajian Selasa sore? Terima kasih atas jawabannya Wassalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alih Amma ba'd Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan semuanya Mengenai kajian dipindah di Masjid An-Nur, salah sah ibu-ibu Majlis ta'lim dan dakwah husnul khatimah Bagaimana kalau seorang perempuan itu datang bulan Boleh hadir apa tidak Boleh masuk masjid apa tidak Ini khilaf di kalangan ulama Memang sebagian ulama mengatakan Kalau orang datang bulan itu tidak boleh masuk masjid Sebagian mengatakan boleh Yang penting tidak mengotori masjid Dan masing-masing punya alasan Yang mengatakan tidak boleh Mereka membawa hadith Yang mengatakan boleh mereka mengatakan hadisnya itu Da'if, tidak sahih Ya, seperti itu Dan anda Kalau ingin penjelasan yang panjang Lebar, karena ini khilafiyah ya Mungkin di radio saya tidak bisa memerinci Tentang khilafiyah ini Anda bisa melihat di website saya Hatibening.com Anda ketik saja uh, Tentang uh, Wanita yang datang pulang Masuk masjid ya Masjid Ketik masjid saja Diklik ma tulis masjid InsyaAllah nanti keluar Hukum wanita datang bulan masuk masjid Ya Itu khilafiyah ya Ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh Masing-masing dengan keyakinannya Dan masing-masing punya alasan Yang berkeyakinan tidak boleh Ya tidak boleh Yang berkeyakinan boleh ya boleh silakan. Yang penting tidak mengotori masjid Ya dan saya tidak bisa memerinci di sini Silakan di uh, Forum yang lainnya saja Ditanyakan lagi insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika salah satu tanda dua hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat, apakah langsung terjadi kiamat di hari yang bersamaan dengan tanda-tanda tersebut? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Jadi kalau ada tanda-tanda kiamat ya enggak langsung kiamat itu tanda ya Tanda itu ada dua Ada al-alama as-sughra Ada al-alama as al al-kubra Jadi ada tanda kecil ada tanda besar Kalau tanda kecil ada yang sudah terjadi Dan enggak terjadi lagi ada yang terjadi dan terus menerus terjadi. Dan ada yang belum terjadi. Kalau tanda yang besar semuanya belum terjadi. Jadi tanda itu tidak langsung kiamat saat itu. Itu adalah tanda. Yang mana kalau tanda-tanda itu diantaranya matahari terbit dari barat misalnya. Maka taubat tidak diterima oleh Allah. Tapi tidak langsung kiamat. Kiamat setelah itu sekian tahun lagi. Jadi itu adalah tanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku yang dirahmati Allah subhanahuwataala, saya pernah lihat di internet kerangka umat Nabi Hud yang kepalanya saja sebesar manusia dewasa sekarang. Apa benar demikian? Jazakumullah khairan khasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahuwataala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya mengenai yang seperti ini ya kerangkanya umat Nabi Hud atau yang lainnya itu tidak bisa dipastikan kebenarannya itu nggak bisa dipastikan kebenarannya mungkin benar mungkin tidak wallahu aalam yang jelas itu uh, tidak boleh kita mempercayainya begitu saja kalau ndak ada penguat-penguat ya jadi itu uh, tidak ada riwayat yang jelas tentang di mana kerangkanya dan yang lain-lainnya mungkin umatnya Nabi Hud mungkin bukan wallahu aalam tidak bisa dipastikan yang seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan. Assalamualaikum, Ustadz, apa boleh mengenalkan anak-anak kisah Nabi eh, dengan bentuk komik atau buku bergambar? Wassalam. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Mengenai komik atau buku bergambar, itu para ulama mengatakan uh, khilaf ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan catatan wajahnya itu enggak ditampakkan. Jadi wajahnya enggak ditampakkan dan dengan catatan pula dengan catatan pula tidak menggambarkan para nabi, tidak menggambarkan para sahabat seperti itu. Ya, jadi khilaf ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Yang mengatakan boleh itu dengan catatan wajahnya tidak ditampakkan. Jadi wajahnya enggak ditampakkan dan itu pun Bukan uh, menggambarkan Nabi, para Nabi atau para Sahabat. Karena terlalu mulia mereka kalau digambarkan dengan gambar-gambar yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah subhanahuwataala. Apabila kita tidak takut sama orang yang musrik, tapi kita sungkan, apakah itu boleh? Walau itu tentang agama kita. Terima kasih Ustaz, semoga Anda selalu diberi kesehatan. Amin. Dari Rudi. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahabbaka ladhi ahbabtanifi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Mas Rudi. Semoga oleh Allah dijadikan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak takut sama orang musyrik tapi sungkan Apa itu boleh Tentang agama Nah ini pertanyaan perlu diperinci lagi Mas Rudi Diperinci lagi ya Seperti apa contohnya Karena mungkin Yang saya pahami dari pertanyaan anda dengan anda masih berbeda Langkah baiknya kalau diceritakan langsung Konkretnya Kasusnya begini bagaimana Jadi begitu ya yang jelas orang kafir itu Selama dia tidak memerangi kita Selama dia tidak mengusir kita Kita baik kepada mereka Kita baik kepada mereka Kita berlaku adil kepada mereka Anda buka silakan surat Al-Mumtahana Al-Mumtahana ayat 8 dan 9 La yanhakum allahu Anil ladhina lam yukatilukum fid dini Walam yukhrijukum min diyarikum Antabarruhum wa tuksitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ya Allah tidak melarang kamu kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kamu, enggak mengusir kamu. Jadi begitu ya. Jadi pertanyaan Anda ini umum sekali, perlu diperinci supaya lebih jelas lagi. Ya. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz. E, bagaimana jika orang tua tidak mendukung kita dalam aktivitas dakwah dan tidak suka kita berlama-lama dalam majelis jazakumullahu khairan ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barokallahu semoga barokah Allah terlimpahkan kepada Anda. Ya, perlu pendekatan kepada orang tua, perlu pendekatan ya. Atau juga jangan lupa Kewajiban-kewajiban di rumah dikerjakan dulu Jadi yang pandai mengambil hati orang tua Diambil hatinya Yang pandai menjadikan orang tua cinta kepada anda Ya di rumah sibuk lah Disibukkan bantu orang tua Bantu ini bantu itu Sehingga orang tua gak khawatir Kalau uh, kalau nanti antum uh, Aktivitas di dalam dakwah lebih lama gak khawatir Karena kalau antum ada aktivitas dakwah Sibuk didakwah, lama -lama di dakwah Lama-lama di majelis. Sementara pekerjaan di rumah terbengkaleng, enggak bantu orang tua, nanti orang tuanya memang keberatan. Jadi begitu dilayani aja orang tuanya, uh, disenangkan hatinya, diambil hatinya, sambil juga diajak bicara, terbuka, sambil Anda berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati orang tua, terus, insya Allah mereka akan membolehkan. Anda, uh, Mereka tambah senang, oh anak saya tambah aktif di dakwah, tambah baik, tambah bantu, tambah perhatian, tambah senang akhirnya orang tuanya. Jadi begitu insyaAllah Kemudian juga jangan menunjukkan sikap yang aneh-aneh Jangan menunjukkan yang aneh-aneh Yang biasa-biasa saja Selama hal itu tidak melanggar dari aturan syariat ya. Ini dari Oktilia di Sengkaling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya sedih sekali, hari ini nama saya tidak tercantum dalam pengumuman hasil tes CPNS. Saya Don sekali, tolong besarkan hati saya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini namanya enggak masuk di pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil. Sekarang Don bagaimana? Ada apa Don? Kalau nama anda itu tidak tercantum di nama-nama ahli syurga, lalu don, itu wajar. Nama-nama ahli syurga, waduh nama saya tidak ada, nah, itu don, wajar. Apalagi namanya masuk di namanya ahli neraka, nah, wajar kalau don itu. Kalau hanya cek PNS saja, ya Allah, gitu aja don. Masih banyak, ya bumi Allah luas, dunia tidak selebar daun kelor banyak jalan menuju kota Mekah. Ya, tenang aja, santai. Enggak diterima pegawai negeri, pegawai luar negeri, gitu. Jadi cari yang lainnya ya. Enggak usah bingung. Dunia ini luas. Anda hidup bukan untuk hari ini saja, ada hari esok. Jadi tenang aja, tenang aja dan orang hidup itu bukan untuk di dunia, untuk akhirat. Wa ma jinna wal insa Misi besar Anda itu adalah menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak diterima juga bukan hanya Anda, banyak. Temannya Anda itu banyak, bukan hanya Anda saja. Jadi mungkin itu dulu ya, itu aja. InsyaAllah mudah-mudahan hatinya besar. Nah ini berarti Allah akan memilihkan yang terbaik untuk Anda. Anda beriman kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah. Sekarang dipilihkan oleh Allah yang terbaik menurut Allah. Anda nurut sama Allah, dipilihkan yang terbaik, dipilihkan yang lainnya. Dan terbaik itu bukan mesti ukurannya materi. Rizki itu bukan ukuran yang materi saja. Rizki itu bisa jadi keimanan tambah kuat. Tambah dekat dengan Allah. Tambah mantap. Tambah khusyuk. Tambah tenang. Tambah damai. Itu rizki yang luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi mudah-mudahan oleh Allah dipilihkan yang terbaik. Dan diberi ganti dengan ganti yang terbaik pula. Allahumma amin. Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah SWT Ustaz bagaimana orang dibilang usaha maksimal di mata Allah Karena kita sudah merasa maksimal tapi hajat kita belum kesampaian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah SWT Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Jadi beliau ini sudah berusaha maksimal tapi hajatnya belum kesampaian Hajat ya, apa? Kalau hanya faktor duniawi itu memang biasa. Ada yang diberi oleh Allah, nggak diberi. Doa itu ya, doa itu ada tiga macam. Yang pertama-tama dikabulkan oleh Allah di dunia, cepat atau lambat. Yang kedua nggak dikabulkan di dunia, tapi disimpan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, tapi oleh Allah dipergunakan doa kita itu untuk nolak balas. Jadi ada balak mau turun, itu enggak jadi turun karena ditabrak oleh doa kita. Jadi begitu. Jadi jangan putus asa, jangan putus asa. Terus berusaha dan terus berusaha, yang penting Anda iman, yang penting Anda istiqamah itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang yang baik-baik kepada kita semuanya dan yang terbaik. Allahumma amin. Ini sebenarnya banyak pertanyaan di sini tapi di luar materi Dan mungkin saya tidak bisa menjawabnya Hanya itu dulu yang bisa saya jawab InsyaAllah dilanjutkan pada waktu yang berikutnya nanti Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Dan semoga Allah Subhanahu SWT mengabulkan doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dari kemunafikan Bersihkanlah amal-amal kami dari riak Bersihkanlah lisan-lisan kami dari berdusta dan ghibah Bersihkanlah mata-mata kami dari berkhianat. Sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma rizukna sabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah. Ya Allah, wafatkan kami dalam Islam dan Sunnah. Allahumma qafina bi an haramik, wa agnina bi fadlika amansiwak. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal darimu dan hindarkan kami dari yang haram. Jadikanlah kami merasa cukup hanya denganMu sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainMu. Allahumma aj'alna minal muwahidin. Allahumma aj'alna minal muwahidin. Waj'alna minal muhibbina li ahli tauhidik. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang ahli tauhid Dan jadikanlah kami mencintai orang-orang ahli tauhid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhubika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah Penutup umur yang baik Kami meninggal dunia dengan mengucapkan La ilaha illallah Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah Penutup umur yang buruk Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah wakina azab al-nar وصلى warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد وعلى اله سبحان ربي كرب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين سبحانك